то вона перервала в мою мову рішучим заперечувальним кивком голови. Здавалося, що сама від себе відганяла одну лише думку про те, що я міг би застатись. Що ж в такому випадку очікувала від мене? Не серця кохана, але тербинки з другим сніданком не візьму, Пообідаю в літаку. «Та за турботу дякую. Думаю, все, що ти мені зладувала, було б неодмінно смачним. Як завжди, до речі, вичевив із себе. Я не лукавив, і сказати про те, що готує вона смашно, для мене не складало жодних проблем. Ніколи. Важко давався діалог в один бік». Мені все важче і важче ставало вдавати, що все гаразд, що я нічого не зауважую, не зауважую, як вона уникає моїх дотиків, не зауважую, як старається лягти на сам край великого ліжка, аби навіть випадково, навіть у сні не торкнутися мого тіла, як уникає близькості і самої думки про неї як проходить хвилями прихована відразу її обличчя, коли я, не стримуючись, прошу її про це. Важко вдається не зауважити, як вона, керуючись чимось мені невідомим, іноді розставляє ноги і мовчки, заплющивши очі, все-таки віддається мені, не те, Ще дружина давно перестала відповідати на мої поцілунки, що цілувати її те саме, що цілувати холодну рибину, викинуту припливом на берег, і там забуту. Своїми спостереженнями боявся з нею поділитись, аби не порушити термтливу рівновагу, яка здавалася тільки завдяки моєму мовчанню і триває, а, можливо, боявся причинити їй біль, страждання, висловлюючи незадоволення і недовіру, а можливо, боявся наштовхнутись на цілковите нерозуміння, на той відвертий тихий погляд синіх очей, з дитинною невинністю в погляді, який обезброював і заставляв опускати руки. Можливо, все-таки надіявся, що одного дня все зміниться і стане на свої місця. Вона знову кивнула головою, тепер, здається, таки погодилась і пішла на кухню вдруге ховати до холодильника вміст паперової торбинки, яку так само дбайливо, як і перед тим, розгладить Обома руками і покладе назад до шухляди. Не заглядаючи до пакета, я напевне знав, що там неодмінно, долі великих розмірів, пухка біла булка, щедро помазана маслом, і величенький кусень плавленого сиру. Перед тим як вийти з дому вдруге, я зайшов до кухні. Дружина стояла з поглядом відпущеним у вікно в тому ж домашньому халаті зі заколотом шпильками русявим волоссям до гори, що робило доступною її шию. Я підійшов до неї і, не стримавшись, поцілував в той магнетичний клапот тіла на межі росту волосся. Вона здригнулася, але свого погляду з вікна не забрала. Я передзвонив до замовника, що вилітаю і найпізніше за кілька годин буду на місці. Але хай готує зустріч на завтра, на рано, близько восьмої години. Я любив мати всі справи за собою ще на початку дня, а другу половину витрачати на свій розсуд. Замовник перетелефонував, Трохи незадоволено, посапівши в трубку, погодився. «У них вважалось, що чим ти менше освічений і займаєш нижчий щабель,